Volumul 2. De la Gautama Buddha până la triumful creștinismului. Cuprinsul volumului 2. Cuvânt înainte, pagina 5. Capitolul 16. Religiile din China antică, pagina 7. 126. Credințele religioase în epoca neolitică. 127. Religia epocii bronzului, zăul cerului și strămoșii. 128. Dinastia exemplară. Împărații Zu. 129. Origina și organizarea lumii. 130. Polarități, alternanță și reintegrare. 131. Confucius, puterea riturilor. 132. Laozi și Daoismul. 133. Tehnicile de viață lungă. 134. Daoiștii și alchimia. Capitolul 17. Brahmanism și hinduism Primele filozofii și tehnici ale salvării. Pagina 43. 135. Totul e suferință. 136. Metode vizând trezirea supremă. 137. Istoria ideilor și cronologia textelor. 138. Vedanta presistematică. 139. Spiritul după Sanchia, Yoga. 140. Sensul creației de a ajuta la eliberarea spiritului. 141. Semnificația eliberării 142. Yoga, concentrarea asupra unui singur obiect 143. Tehnicile yoga 144. Rolul lui Dumnezeu 145. Samadhi și puterile miraculoase 146. Eliberarea finală Capitolul 18. Buddha și contemporanii săi Pagina 68 147. Prințul Siddhartha 148. Marea plecare 149. Trezirea, propovăduirea legii 150. Schisma lui Devata Ultimele convertiri, Buda intră în Parinirvana 151. Mediul religios, asceții rătăcitori 152. Mahavira și salvatorii lumii 153. Doctrinele și practicile Jaina 154. Secta Ajivika și atotputernicia destinului Capitolul 19. Mesajul lui Buddha. De la teroarea eternei reîntoarceri la beatitudinea Absolutului. Pagina 88. 155. Omul rănit de o săgeată otrăvită. 156. Cele patru adevăruri nobile și calea de mișloc. 157. Impermanența lucrurilor și doctrina Anata. 158. Calea care duce către nirvana. 159. Tehnici de meditare și luminarea lor prin înțelepciune 160. Paradoxul incondiționatului Capitolul 20 Religia romană. De la origini până la procesul bacanalilor Anul 186 Pagina 101 161. Romulus și victima sacrificială 162. Istoricizarea miturilor indo-europene 163. Caracterele specifice ale religiozității romane 164. Cultul casnic. Peneații, larii, manii. 165. Sacerdoți, auguri și confrării religioase. 166. Jupiter, Marte, Quirinius și Triada Capitolina. 167. Etrusci, Enigme și ipoteze. 168. Crize și catastrofe. De la suzeranitatea galică la cel de-al doilea război punic. Capitolul 21. Celți, Germani, Traci și Geți Pagina 128 169 Persistența elementelor preistorice 170 Moștenirea indo-europeană 171 Se poate reconstitui panteonul celtic? 172 Druizi și învățătura lor ezoterică 173 Igdrazil și cosmogonia vechilor germani 174 Asenii și Vanii Odin și atributele sale șamanice. 175. Războiul, extazul și Moartea. 176. Asenii, Dir, Tor și Baldur. 177. Zei Vani, Loki, Sfârșitul lui. 178. Tracii, Marii Anonima Istoriei. 179. Zalmoxis și Immortalizarea. Capitolul 22. Orfeu, Pitagora și Noua Eschatologie, pagina 167. 180. Miturile lui Orfeu, citare și întemeietor de inițieri. 181. Teogonie și antropologie orfică, transmigrația și imortalitatea sufletului. 182. Noua Eschatologie, 183. Platon, Pitagora și Orfismul. 184. Alexandru cel Mare și cultura elenistică. Capitolul 23. Istoria budismului de la Mahakasyapa la Nagarjuna Pagina 193 185. Budismul până la prima schismă 186. Între Alexandru cel Mare și Asoka 187. Tensiuni doctrinare și sinteze noi 188. Calea budiat 189. Nagarjuna și doctrina vacuității universale. 190. Jainismul după Mahavira. Erudiție, cosmologie, soteriologie. Capitolul 24. Sinteza hinduistă. Mahabharata și Bragavad Gita. Pagina 213. 191. Lupta de 18 zile. 192. Războiul eshatologic și sfârșitul lumii. 193. Revelația lui Krishna. 194. A renunțat la roadele faptei tale. 195. Separare și totalizare. Capitolul 25. Suferințele iudeilor, de la Apocalipse la Exaltarea Torei. Pagina 227. 196. Începuturile eshatologiei. 197. Ageu, Zaharia, Profeți eshatologici. 198. Așteptarea regelui mesianic 199. Spre desăvârșirea legalismului 200. Personificarea înțelepciunii divine 201. De la disperare la o nouă teodicee coheletul și Ecleziasticul 202. Primele Apocalipse, Daniel și înteiul Enoch 203. Unica speranță, sfârșitul lumii 204. Reacția fariseilor Exaltarea Torei Capitolul 26. Sincretism și creativitate în epoca elenistică. Promisiunea mântuirii. 205. Religiile de mistere. 206. Dionisos mistic. 207. Atis și Cibele. 208. Isis și misterele egiptene. 209. Revelația lui Hermes Trismegistul. 210. Aspecte inițiatice ale hermetismului. 211. Alchimia elenistică. Capitolul 27. Noi Sinteze Iraniene. Pagina 280. 212. Orientări religioase sub arsacizi. Anul 247-220 era noastră. 213. Zurvan și originea răului. 214. Funcția eschatologică a timpului. 215. Cele două creații, Menoc și Getic. 216 De la Gaiomat la Saoşıant 217 Misterele lui Mitra 218 Dacă creștinismul ar fi fost oprit Capitolul 28 Nașterea creștinismului pagina 302 219 Un evreu obscur Isus din Nazaret 220 Vestirea cea bună împărăția lui Dumnezeu e aproape 221 Nașterea bisericii 222. Apostolul Neamurilor. 223. Esenienii la Cumran. 224. Distrugerea Templului. Întârzierea parosiei Capitolul 29. Păgânism, creștinism și gnosă în epoca imperială. Pagina 331. 255. Yam Reddit et Virgo. 226. Tribulațiile unei religio ilicita. 227. Gnosa Creștină. 228. Delimitările gnosticismului. 229. De la Simon Magul la Valentin 230. Mituri, imagini și metafore gnostice. 231. Paracletul Martirizat. 232. Gnosa maniheană 233. Mare Lemit. Cădarea și răscumpărarea Sufletului Divin. 234. Dualismul absolut ca misterium tremendum. Capitolul 30 Crepusculul zeilor Pagina 362 235 Erezii și ortodoxie 236 Crucea și arborele vieții 237 Spre un creștinism cosmic 238 Avântul teologiei 239 între sol Invictus și In Hoc Signo Vincces. 240. Autobuzul care se oprește la Eleusis. Lista brevierilor, pagina 381. Tabloul problemelor bibliografii critice, pagina 382. Indice, pagina 484.